26. fejezet Felszínre bukok az öntudatlanság tengeréből. Álmodtál már olyat, hogy megmozdulni is képtelen vagy? Hogy el akarsz futni valami veszély elől, de minden egyes lépés olyan, mintha derékig érő hóban gázolnál. Én is valami ilyesmit éreztem. Meg akartam mozdulni, elfutni, elszökni, de mozdulni sem tudtam, mintha jégbefagytam volna mintha az egész testemet ólomba öntötték volna. Kinyitom a szemem, a hátamon fekszem, csöveket látok, kiálló gerendákat, egy mennyezetet, valami régi alaksoré. Próbálok higgadt, nyugodt maradni, kerülni minden hirtelen mozdulatot. Próbálom mozgatni a fejem, hogy felmérjem a környezetet, de nem tudom. Egyáltalán nem tudom mozgatni a fejem, egy picit sem. Mintha satuba fogták volna. Kétségbe esettem próbálkozom. Hiába. Nem enged. Próbálok felülni, de egy asztalhoz vagyok rögzítve. Kezeimet az oldalamhoz sziaszták. lábaimat azt szorosan megkötözték. Egyáltalán nem tudok mozogni. Tehetetlen vagyok. Rívsz suttogó hangját hallom. És most szépen elmondja, hol van a kazetta. Vitának itt most nincs helye. Ez elég világos. Válasz helyett üvölteni kezdek, segítségért kiáltok, amilyen hangosan csak tudok. Addig gordítok, amíg be nem tömi a számat. Úgy sem hallják, mondja. Valamit ügyködik, közben hűmög. de mivel nem tudom elfordítani a fejem, nem látom mit. A hangokból ítélve egy csapot nyit meg, mintha vizet engedne egy vödörbe, aztán elzárja. Tudja, hogy a haditengerészeti elitkommandósok, Miért hagytak fel az ujoncok kiképzésekor, a vízbefolytásos technikával kérdezi. Miután nem válaszolok, betömet szájjal nem is tudnék, így folytatja. Mert a kiképzésben résztvevők olyan gyorsan megtörtek, hogy az ártotta morálna. A CIA ujoncai átlag tizennégy másodpercig bírták, aztán könyörögtek kiképzőiknek, hogy hagyják abba. Reeves fölém hajol, mosolyog. Látszik, hogy élvezi. Általában végigjátszottunk egy sor pszichológiai játékot a fogvatartottakkal. Bekötöttük a szemüket, majd az őrök elvezették őket. Néha megcsillantottuk előttük a reményt, de aztán összetörtük. Néha tudtuk ráadtuk, hogy nincs menekvés. Mindenkivel máshogy csináltuk, az alanytól függően. De most nincs időnk ilyen játékokra, ne. Sajnálom Dajánát, igazán sajnálom, de nem az én hibám volt. Akkor folytassuk. Nyilván észrevette, hogy az asztalhoz van szíjazva, és most már azt is tudja, hogy roppant kellemetlen lesz. A lábamhoz lép. Próbálom követni a tekintetemmel, de nem tudom. Próbálok nem pánikolni. Csikorgó hangot hallok. Valami szerkezeté. Észreveszem, hogy az asztal lassan elbillen. Abban bízom, hát, ha lecsúszom róla. Azt se bánom, ha a fejemre de olyan szorosan hozzá vagyok kötve, hogy a gravitáció se fog rajtam. Így fejjel lefelé döntve, magyarázza, a garat jobban tágul, ami lehetővé teszi, hogy az orjukak könnyebben megteljenek vízzel. Gondolhatja, milyen szörnyű lehet, de téved, annál sokkal, sokkal szörnyűbb. Visszajön a fejemhez, és kiszedi a számból a rongyot. Nos, akkor elmondja, hol a etta. Megmutatom, mondom. Nem, az nem jó. Egyedül nem fér hozzá. Hazugság. Már sokszor hallottam ezt, kedves düme. Kitalál valami tündérmesét. Valahányszor végig csináljuk mindig egy újat. A szkeptikusok ezért érvelnek amellett, hogy a kínvallatás megbízhatatlan. A rab kétségbe esett. De bármit kitalál, csak hogy könnyítsen a szenvedésén. De ez nálam nem fog működni. Az összes trükköt ismerem. A végén úgy is meg fog törni, és elmondja az igazságot. Lehet, de egy dolgot biztosan tudok. amin megszerzi a kazettát, velem végez, ahogy a többiekkel is végzett. Szóval bármi történjék is, ki kell tartanom. Mintha csak olvasna a gondolataimban. El fogja mondani, még ha belehal is. A Fülöp-szigeteki háborúban foglyokat vallató egyik katona így írta le azt, amit most át fog élni. A szenvedésük olyan, mintha fuldokolnának, de mégsem tudnának megfulladni. Ríksz a törülközőt mutatja. Felkészült? Az arcomra borítja, hogy a szememet is takarja. A törülköző épp csak az arcomon fekszik. Egy kicsit sincs rászorítva. Mégis úgy érzem, mintha már is fulladnék egy kicsit. Próbálom megmozdítani a fejem, de nem tudom. A melkasom összerándul. Nyugalom, mondom magamnak. Próbálok nyugodt maradni. Próbálom visszafogni a lélegzetemet és felkészülni. Tudom, hogy egy adott ponton majd vissza kell tartanom a lélegzetemet. Telnek a másodpercek, semmi se történik. A légzésem nem lesz szabályosabb. Hektikus és egyenetlen. Feszültem fűlelek, hát ha hallok valami ezt. De Reeves nem beszél, nem mozdul, semmit nem tesz. Telik az idő. Olyan mennyi? Fél perc? negyven másodperc? Talán az egész csak egy blöf, gondolom magamban. Talán csak egy pszichológiai játszma, hogy meddig feszítheti a húrt. Ekkor hallom meg a loccsanást. A következő pillanatban víz szivárog át a textilián. Érzem, hogy nedvesség éri a számat. Összezárom az ajkam, behunyom a szemem, és visszatartom a lélegzetem. Egyre több víz csurog le. Először csak lassan csöpög, aztán egyre erősebben szivárog át. Érzem, hogy kezdi megtölteni az orrőregemet. Megfeszítem magam. Próbálom csukva tartani a számat. Még több víz áramlik be. Próbálom mozdítani a fejem, fejjebb dönteni, vagy valami módot találni arra, hogy megakadályozzam. De moccanni se bírok. A víz teljesen elönti az orromat. Kezdek pánikba esni. Nem bírom tovább visszatartani a lélegzetem. Muszáj kiüríteni a vizet az orromból, és távol tartani a számtól. Csak egy módja van, ki kell fújni. Csak, hogy ott van a törülköző. Akárhogy is, de próbálom kifújni. kiűríteni a tüdőmet, hogy kizárjam a vizet. De túl sok a víz, és van egy bökkenő. Az ember csak bizonyos ideig képes egy huzamban levegőt kifújni. Amikor már nem tudja tovább folytatni a kilégzést, most jön a szörnyű rész, végül muszáj levegőt vennie. Itt tartok most. A kilégzés végén víz folyik be az orr és a száj üregembe. Tehetetlen vagyok. Fogyok ki a levegőből. Az agónia mindent elural. A lélegzett visszatartás megölne. Nincs más út. Pontosan tudom, mi következik. Muszáj belélegeznem. Muszáj levegőt vennem. De nincs levegő, csak víz. Rengeteg víz. A belégzés megnyitja a zsilipet. A víz szabadon áramlik be az orromba és a számba. Nem tudom megakadályozni. A belégzéssel kérlelhetetlenül jut be a víz a számon át a légcsövembe. Nem kapok levegőt. A testem görcsösen összerándul. Próbálok tenni ellene. Hadonászok, rukkapálok, de le vagyok szíjazva. Nincs menekvés a vízelől. Nincs enyhülés. Nincs könnyebbség, Csak egyre rosszabb lesz. Nem csupán meg akarom állítani. Nem csupán meg kell állítani. Muszáj megállítani. Olyan, mintha víz alatt tartanának. Csak még rosszabb. Nem tudok mozogni. Betomba zártak. Fuldoklom, Leo. Vízben fuldoklom. Minden racionális gondolat elhagy. Érzem, hogy elmém józansága megbomlik. Pszichém végérvényesen meghasad. Nincs orvoslás. Nincs visszaút. Utolsó sejtem is oxigénért kiállt. Csak egyetlen lélegzetért. Hiába. Ahogy levegőért kapkodok, egyre több vizet nyelek be. Meg akarom állítani de a nyelési reflex akaratlanul is arra késztet, hogy ki és belélegezzek. A víz elönti a gégém és a légcsövem. Kérlek, Istenem, adj levegőt! Haldoklom, tudom. Énem egy primitív része már feladta. Megadta magát. Azt kívánja, mielőbb jöjjön a halál és legyek túl rajta. De nem jön. Vergődök, rángatózok, szenvedek. Halucinálok. Halucinálom, hogy egy hang azt üvölti, elég, hogy engedjen el. Ha testem minden porcikája nem szomjazna levegőért, és minden ideg a túlélésre koncentrálna, azt mondanám, női hang. Érzem, ahogy a szemeim kifordulnak, ahogy agyam legmélyén a hang felharsan. Fényt látok. Haldoklom, Leó. Haldoklom és halucinálok. Az utolsó, amit látok, a leggyönyörűbb arc, amit csak el tudok képzelni. Mora arca.